Jänes põder mõtled, et ta vai tõmbame Ameerikasse, et lesta? Jah, ta vai lesta. No, plaan, plaan tehtud, emigreeruma. Jänes äkki mõtled, et kuule, stop! Nii samas asi ka ei lähe. Nimet tuleb ära muuta. Muidu kõrvet on jamaada. Ja... Kõik on nõustu, boo, ei muudame nimed ära, tip top, kruis. Aga mis nimed tulevad? Jääne sõitub lihtne ju Jääne eest no, paneme, mina olen jänn näiteks. Põder on põnn. Selle peale mõtled, et kumemaa vist ei tule. Teha. <laughs>